Húsz. A két alak óvatosan haladt keresztül a néma helyiségen, mindkét katona feszülten figyelt, mindketten eltökélten mozogtak. Egyikük sem tett megjegyzést a furcsa világításra, ami mintha akkor aktiválódott volna, amikor beléptek. Ahogy átmentek az asztalok között, lopé halk, de határozott hangon megismételte a kérdést, amit egy ideje már fél percben feltett. Oram, kapitány! Uram, ha itt van jelezzen, kérem! Oram, kapitány! Semmi válasz. Egyetlen sem szakította meg a csendet. Itt, ezen az alsó szinten semmi sem mozdult. A két katonán, bár kiváló kiképzésben részesültek és tapasztaltak voltak, lassanként eluralkodott valami kellemetlen érzés. Lassan haladva eljutottak a kiállított mintapéldányokhoz. Lopé iszonyodva, ugyanakkor rámuldozva bámulta meg a fegyvere lézeres keresője által megvilágított, tartósított testeket. Némelyik lény bizonyos szinten felismerhető volt, mások azonban semmi olyasmire sem hasonlítottak, amit az őrmester korábban már látott, amiről a kiképzési útmutatókban olvasott. Arra a megállapításra jutott... Az ismeretlen valamik csakis a helyi fauna torz mintapéldányai lehettek. Érdekes módon a gyűjteményben, a tárlókban és a vitrinekben egyetlen növény sem kapott helyet. Ahogy lelassított, hogy közelebbről is megvizsgálja az egyik különösen groteszk deformitást, Kul cool lámpájának fénye egy lépcsőt világított meg. Miközben a közlegény elindult lefelé, Lopé még mindig a förtelmes kiállítási tárgyakat vizsgálgatta, a tetemeket, amelyek továbbra is halálos csendben maradtak. Daniels nem szívesen tartózkodott Rosenthal szétroppantott holteste közelében, de a magas mennyezetű, vizeséses teremkert volt az egyetlen olyan hely, ahol vizet találtak, és itt egyszerűbb és könnyebb volt megtölteni a kulacsokat, mint azzal bajlódni, hogy leeresse azt a tartályt a középső csarnok kútjába, majd felhúzza onnan. Erőt vett magán, és nem nézett abba a sarokba, ahol a közlegény feküdt. Rózentálhoz senki sem nyúlt hozzá azóta, hogy megtalálták. Az egyik vízesés mellé állva a kulacsok megtöltésére összpontosított. Mivel már ivott a kút vízéből, nem kételkedett abban, hogy ez is tiszta. Persze az sem jelentett volna túl nagy gondot, ha nem ez a helyzet, mindegyik kulacs rendelkezett saját szűrő és tisztító berendezéssel. Ankor karabéját a falhoz támasztotta, de figyelt rá, hogy a kezeügyében maradjon. A korábban már felderített termek és helyiségek közül ebben a vízesések csarnokában volt a legritkább félhomály. A nappali fény aranylóvá változva szűrődött keresztül a kert felsőbb rétegein, bebizonyítva, hogy a mérnökök világa nem volt mindig a sötét sarkok és a fenyegetően komorló árnyak otthona. Vajon milyenek lehettek? Szimplán csak léteztek, vagy valami más is hajtotta őket, mint az élet ösztön? Mi késztette, esetleg mi kényszerítette őket arra, hogy létrehozzanak egy ilyen rettenetes biológiai mutációt? Daniel szinte biztos volt benne, hogy sosem kap választ ezekre a kérdésekre. Valószínűleg nem. Remélhetőleg nem, gondolta. Akkor semmiképpen sem, ha nem sikerül elhagynia ezt a bolygót, mielőtt őt is megfertőzi a felszínen csodával határos módon tovább élő patogén. Már csak az utolsó kulacs volt hátra, amikor valami mozgásra lett figyelmes. A falak alsó részét bizonyos pontokon furcsa, ismeretlen és áttetsző anyagból készült függönyök borították. A fentről érkező melegebb és a vízesések által lehűtött levegő találkozása során kialakuló szelit-szellők megmozgatták ezeket a lepleket. Daniels úgy gondolta, ebben nincs semmi furcsa, nem kell foglalkoznia a jelenséggel. Valójában nem is ez keltette fel a figyelmét, hanem az a valami, amit az egyik lágyan fúvódó függöny mögött látott meg egyetlen pillanatra. Megtöltötte az utolsó kulacsot, gondosan félretette, felemelte fegyverét, és lassan elindult a gyanús árnyék felé. Valóban egy nyílás volt a függöny mögött. Talán egy fülke, amit még senki sem vizsgált meg. Lehet, hogy oram éppen ide húzódott be, talán megsebesült, esetleg eszméletlen. Daniels halkam füttyentett néhányat. Biztos volt benne, ha a lepel mögött volna valami élő, reagálna a hangra. Semmi sem rontott vagy kúszott elő, ezért tovább ment. Az egyik kezét előre nyújtva félrehúzta a pehelykönnyű anyagot. A vízesések terméből éppen elég fény jutott át a fülkébe ahhoz, hogy látni lehessen benne valamit. Daniels az egyik fal felé nézett, amibe apró mélyedéseket vájtak. A sorban elhelyezkedő lyukak olyanok voltak, mintha valami kőfaló rovar után maradtak volna. Némelyikben gondosan összecsavart tekercseket helyeztek el. Danielsznek eszébe jutottak az ókori római könyvtárakat ábrázoló képek. De ez a hely nem tartozott a római birodalomhoz. Itt nem voltak írnokok. Itt már gyakorlatilag semmi és senki sem létezett. Érdekes módon a tekercsek valahogy túl rövidek és túl vékonyak voltak, nehezen lehetett elhinni, hogy a hatalmas termetű mérnökök helyezték el őket ezekben a mélyedésekben. A levegő beszimatolt, a szabad kezével megdörgölte az orrát. A helyiségben penész érződött, mindenre vastag por réteg rakódott. Daniels találomra kiválasztotta az egyik tekercset, Kiemelte a mélyedésből, szétnyitotta. A döbbenet, ami hatalmába kerítette, szinte megbénította. Egy nő arca nézett vissza rá, egy arc, amit már látott a víland archívumokban. Dr. Elizabeth Shaw. Csak hogy ez nem szimpla kép volt, nem fotó, hanem egy gyönyörűen megkomponált és kivitelezett portré. Daniels azonnal felismerte a jellegzetes stílust. A képet egyértelműen David készítette. Valódi műalkotásnak tűnt, amin látszott, hogy alkotója nem csupán az arcfotografikus reprodukálására törekedett, hanem valami másra, valami többre. Ezt a portrét olyas valaki készítette, aki rajongásig imádta modelljét. A modellt és a poklot. Állapította meg Daniels, ahogy a só arcát keretező, a hajába belefonódó undorító csápokra nézett. Sónyakából és fejéből csövek merettek ki, a képoldalsó részén karomszerű újjak nyúltak a nő irányába, de olyan mozdulattal, mintha egyszerre próbálnák megmarkolni a képet, az arcot és sólelkét. A kompozíció nyugtalanító volt, az alpári, a tudományos és az erotikus elemek perverz mixeként látszott kiejtette a kezéből a képet, leemelt egy másik tekercset, ideges mozdulattal szétnyitotta. Ez még zavaróbb volt, mint az első. Daniels folytatta a műveletet, sorra szétnyitotta a tekercseket, egyre gyorsabban mozgó kézzel, és sorra a poros padlóra egymásra ejtette a rajzokat, festményeket. Némelyik képet olyan iszonyatosnak találta, hogy egyetlen pillantást követően ingerültem félrehajította. Lélegzet után kapkodva végül megállt. Elég volt, gondolta. Nem akarok látni többet. Ám hiába határozta el magát, ha lehúnyta a szemét, újra megjelentek előtte azok a képek, amiket korábban már megvizsgált. A lapokot hevertek előtte és körülötte, és ahogy lenézett, némelyik, amelyik nem pöndörödött össze, ismét a szemébe szúrt. Elizabeth Shaw, akin kísérleteket hajtottak végre. Elizabeth Shaw, akit felboncoltak. Elizabeth Shaw, akit feldaraboltak. Daniels a döbbenettől összeszoruló torokkal lépett hátra, készen arra, hogy kimeneküljön a borzalmak szobájából. A hang hallatán összerezzent. Mondja csak, mormolta David halkan, közvetlenül a sarkon forduló nő mögött állva. Hogy is van az a mese? Mi történt a macskával, ami túl kíváncsi volt? Daniels, anélkül, hogy levette volna a szemét a szintetikusról, oldalra húzódott, és addig manőverezett, hogy kiútott a vízesések csarnokába. Erőt vett magán, nem erett futásnak, a lehető legkönnyedebb léptekkel vonult vissza a megtöltött kulacsokhoz. Közben folyamatosan a tarkóján érezte a kimért léptekkel utána sétáló David tekintetét. – Elizabeth Shaw nem az zuhanás során halt meg – jelentette ki Daniel Tompa hangon. – Valóban nem. David hangjából némi múltba révedő szomorúság érződött, de csupán ennyi. Nyoma sem volt benne bűntudatnak vagy szégyenkezésnek. Nagyon sok mindenen átmentünk mi ketten. Közösen. Ennek az lett az eredménye, hogy végtelenül tisztelni kezdtem. Végül azonban az idő múltával ez jelentőségét vesztette. Jó darabig életben tartottam. Azzal szoktam hízelegni magamnak, hogy ez a cselekedet is a kreativitásom újabb testamentuma, bár Elizabeth ezzel valószínűleg nem értene egyet. Ő volt a leggyönyörűbb kísérleti alanyom. Eddig. A karabé pontosan ott volt, a falhoz támasztva, ahol Daniels hagyta. Közel. Nagyon közel, de nem eléggé. Még nem. A nő tudta fizikailag, mire képes egy szintetikus. Valahogy, valamivel el kellett terelnie a figyelmét, ha csak egyetlen pillanatra is. Márha ez egyáltalán lehetséges. Hátrafordult, és torka szakadtából üvölteni kezdett. Mit műveltél vele? David ismét elmosolyodott. A kárhozottak mosolya. Futott át Daniel szagyán. Pontosan azt tettem vele, amit magával is tenni fogok, drága Denni. A nő a fegyver felé vetődött. A tusára támaszkodó karabély úgy helyezkedett el, hogy a csöve volt közelebb Danielshez. A nő megmarkolta, ahol tudta, és széles ívben visszafordulva maga elé lendítette. A fegyvertusa a szintetikus halántékához csattant. David feje félrebillent, de szinte azonnal visszamozdult az eredeti pozíciójába. A szája ismét mosolyra húzódott. – Ez aztán a küzdő szellem – mondta a nőnek. – Kár, hogy nem tudom. Az ilyen dolgoknak hogyan vehetném hasznát. Ne dolgozni fogok rajta, ígérem. Ön segíthet nekem ebben. Daniels megpróbálta tüzelő pozícióba fordítani a fegyvert. Az ujja az elsütő billentyű felé csúszott, amikor David hirtelen előrelépett és rámarkolt az arcára. A szintetikus újak olyan erőt fejtettek ki, hogy Daniels fogai összecsikordultak. David hanyatlökte áldozatát. A nő a padlóra zuhant. Fájdalomnyil hasított végé a gerincében. Miközben a feje a kemény kőhöz csapódott, elgémberedő újai közül kicsúszott a fegyver. David még akkor is mosolygott, amikor Daniels fölé hajolt.